Pia, ce poți avea sufletul meu când soarele ne împune în ramuri iară ori un inel de foc, ori o brățară cu mâna caldă a lui Dumnezeu? Și când făptura ne primește întreagă ca un altar ce în haos s-a deschis și dinainte floarea ni se pleacă să-i sărutăm petarele de vis? Ești întristat de acest adânc tablou Unde la fiecare clip am simțit Că ne atinge pensula din nou A umbrei mari ce-n el ne-a zugrăvit? Dar dorurile toate adunate Pe unda în funda cerului străjar Pe care noaptea trec întunecate Luntrile lin cu prora de clăștar? copacul trec, trăsare și se Cu toate rădăcinile deodată O, Picatura slobă de deplai pe o frunză a căzut în veninată.